först när jag läste texterna, i alla fall eh, eh, episteltexten och evangeltexten. tänker jag oh nej vad jobbiga text då kan vi inte ta några andra <laughs> men de är spännande ja det, det är det som är det här ligger ju att vi har att välja precis dags för att tolkning pågår igen och vi ska tolka texterna för fjärde söndagen i påsktiden och temat är vägen till livet Lisa Winsander heter jag jag är studentpräst i Lund och tillsammans med mig sitter Ulrika Fritsson jag är församlingsherde i allhelgon av församlingen i Lund mm. och vi dyker rakt in i texten en kort tid och ni ser mig inte längre Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Då sa några av lärjungarna till varandra. Vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre? Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och när han säger jag går till fadern. De sa vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem. Ni undrar varför jag sa en kort tid och ni ser mig inte längre?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 Och då ska ni glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. Mm. Det var hämtat från Johannes 1 kapitel 16, vers 16-22. Ja, jag skulle vilja eh, ställa mig till lärjungaskaran och säga att jag fattar inte. <laughs> alltså, eh, vad betyder en kort tid? Kan vi inte, skulle du vilja, jag skulle vilja bena i det begreppet. En kort tid och ni ser mig inte längre. Alltså det måste ju betyda... Eh, nu är jag här, men om några veckor så är jag borta. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och då är min fråga, det här är ännu en kort tid. De fyra orden. Är det den här 2000-åriga parentesen vi är i nu? Eller? Jag tänker att när jag läser det med tiden så ställer jag det i relation till det säger jag säger om sorgen och gråten och klagan. Och tänker att kanske för honom eller för den som är på andra sidan sorgen eller gråten och klagan så är det lätt att uppfatta eller tänka eller att se den tiden som sorgen varade som en kort tid i relation till det andra. Men om man väl är där är det väldigt svårt att se och erfara om det är en kort tid eller en lång tid. Sorgen är en, en tung tid, en svår tid. Därför tänker jag också när han, han lyfter fram. Nu har ni det svårt. Men jag kommer ett löfte att ni ska glädjas och då ska ingen ta glädje från er. För mig blir tiden, det, det de lyfter fram i tiden, blir att när man är mitt i något svårt är det omöjligt att se det som en kort tid. Men man kan konstatera det efter att när man tagit sig ur det eller kommit ur det. Ja men som sagt, jag är nog som lärjungarna. jag måste Jag måste försöka förstå. Alltså eh... Då lägger du det här på en väldigt existentiell nivå. Alltså när man är i upplever jag att du säger när man är, i, när man är tvivelstrött och har ångest och så där, då, då upplever man också ganska ibland en Guds frånvaro. Och sen så kan man uppleva Gud igen. Är det, är det det han talar om? Jag, jag kommer från ett helt annat håll när jag ställer min fråga. Och det finns ju inget rätt eller fel här, men jag tror jag pratar ju om det här. Ja, men du vet, eh, långfredagen, påskdagen, kristihim och sen så. Jag tyckte det var spännande. Som svar på din fråga så tänker jag, när jag läste, så tyckte jag att GT-texten och evangelietexten nästan speglade varandra. Där talar Gud om ett kort ögonblick övergav jag dig. Jag dolde mitt ansikte för dig. Men sen visar jag dig, eller nu visar jag dig min kärlek. Och, och mitt fredsförbund till dig ska inte vackla. För mig är det lite samma, samma problematik. ett Någon slags vittnesbörd om erfarenheterna av Guds frånvaro. Hur lever vi då? Det är lätt för den som står utanför eller som kommer efter och konstatera att det här, var, det här var inget. Det här var okej nu. Det här var ingen lång tid. Eller du överlevde, du klarade dig. Eller på söndag uppstår Jesus. Eller jag ska komma åter. Men den trösten är väldigt klen just i den svåra situationen. Det går inte att leva långfredagen om man. Skyndar sig till påskdagen. Den där närvaron i det som är är svårt när det handlar om gudsfrånvaro, tänker jag. De svåraste erfarenheterna. Av någon anledning så kan jag inte, när vi sitter och pratar så kan jag inte släppa nyhetsbilderna från Aktuellt igår. Eh, när man fick se bilder på folk som hade blivit utsatt för kemiska gasattacker och de liksom sköljde av barnen allt det här hemska och jag tänker att vi på ett sätt i, i, alltså när man tittar på världen idag så tänker jag att det enda som kan trösta med är den apokalyptiska mm. världsbilden mm. att det kommer en dag när allt det här är slut och att alltså kan det vara så att vi som mänsklighet är i i, i den här sorgen mm eller i alla fall det finns det finns ju nedslag av Guds närvaro liksom Kairos som bryter igenom mm. Kronos, men, men, men ganska mycket är vi i den här när vi inte kan se honom, i väntan på mm. honom mm. Ja, det är där, där blir det ju olidligt att tänka det, där, blir, där blir det ju Jesu ord och också Guds ord i i gamla testamentliga läsningen eller texten. En fullständig nödvändighet för hur ska man kunna stå ut annars? Så, så i ett apokalyptiskt perspektiv är orden otroligt viktiga, tänker jag. Det vill säga man säger eller han säger så här kommer det inte alltid att se ut. För tvivla inte, för det kommer inte alltid vara på det här sättet. Men jag tänker också att det är svårt att tro på när man ser sådana bilder, till exempel från Syrien eller Sudsyd-Sudan eller Somalia eller... Jag kan lätt fyllas av en hopplöshet. Och i synnerhet när jag inser att när det här handlar om länder i Afrika till exempel där som är bortprioriterade i på den världspolitiska kartan och ingenting händer och när man funderar på vad ska man göra så känns det så oändligt jag skulle behöva vara en trollkar eller någonting för att lösa den situationen och då blir de orden för mig ännu en kort tid men sen ska er er sorg i glädje hur ska det gå till mm. men, men jag tänker att just de tre de orden hur ska det gå till att det är där vi måste gå in och tänka att Gud är större. Ja. Alltså när, när vi inte när vi inte kan föreställa oss ens hur det ska gå till. Mm. Det är där vi måste ta tronsprång. Mm. Och då blir det som oftast jag tror kanske utifrån sett kan se ut som någonting. Så att, ja, ja, ni har ju alltid Gud som ni kan springa och gömma er hos. Mm. Men hos mig krävs det ett all mitt mod och allt mitt förstånd att verkligen när jag säger hur ska det gå till och ändå tro att ja, men det ska nog gå till mm. på något sätt. Mm. På ett sätt som jag inte vet hur. eller så någon gång en bön eller dikt. Jag tror det var från Aris Thomas. Och jag kommer inte ihåg, jag kan inte citera dikten men jag kommer på det nu när, jag säger, när du säger det du säger. och Dikten avslutas ungefär med det fin Men det finns alltid någon som ber dikten är väldigt mörk och väldigt dyster och inte hopplös men till. Och så kommer de orden på slutet men det finns alltid någon som ber. För mig blir det oh, det, är någon som, det är någon som bär det där hoppet när inte jag har det, när jag ger upp, när jag tänker. Ja, jag kan inte tro. Ja, det För mig blir det övermäktigt men det finns någon som ber någonstans för detta, som bär in den här tron, som hjälper mig att fortsätta några steg till på trons väg och hoppas precis på detta. Jag kommer med en till fråga. Ja. Ja. Ja, för nu är det igen en sån här lärjungfråga att jag, jag vill förstå, för jag tror att Ja, han, här, här pratar han ju inte om liksom vad han ska lämna kvar att han lämnar kvar den heliga ande och sådär men det, det, han pratar ju ändå om vart han går nu förbereder han sin avfärd kan man säga han, han har kommer tillbaka och han visar sig för lärjungarna han är där men ännu inte där och snart är han inte ens där mm. vad är det som lämnas kvar till oss mm. när han går till fadern men då tänker jag lite som vi precis pratade om med den där trons hopp. Och då är det rätt spännande med den här meningen. Nu har också Nides... Vänta, eh, när, när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Det för mig är otroligt djupt hopp. Och om, om man liksom leder över det inte bara till att handla om ett fysiskt litet spädbarn som förs i världen utan i sådana här situationer som gör att vår tro vacklar eller det känns oöverstigligt att bära något hopp ut i världen och så är det plötsligt någonting som händer som gör att det som har varit så destruktivt eller den som har varit så destruktiv plötsligt får sin mänsklighet tillbaka en människa föds som människa igen tillbaka från det, det omänskliga för må, i många av de här situationerna som vi hänvisade till tidigare handlar det ju om när vi tar så många steg bort från det som är mänskligt i oss själva som gör att vi kan utsätta varandra för det, det mest förfärliga saker och den vägen den tron att det finns något djupt mänskligt kvar i varje människa. Den blir stark. Alltså för mig, det är vad jag ser i texten när du ställer den frågan. Jesus lämnar kvar som om han vill säga, glöm inte det där hoppet. Det finns ett hopp. Ni kommer inte komma ihåg plågorna när ni erfar människan som föds tillbaka som människa. Eller som visar sig som mänsklig igen. Där är ett otroligt djupt hopp som handlar om precis vad de här texterna också försöker säga, tänker jag. Och som överskriften på söndagen, Vägen till livet, också handlar om. När man får fatt på det, på det humana i sig själv igen. Eller i den andra. Det tänker jag. Det hoppet, det har ju förmåga att få flytta berg och förändra de mest destruktiva sammanhang som finns. Det är för mig ett väldigt starkt hopp och väldigt djupt tro. Är det då Gud som kallar oss tillbaka till livet eller till livet, tänker jag, när vi har tagit så många steg in i vår inkrökthet eller bort från, från livets ljus så att vi förmår göra sådana här saker mot varandra är det då Guds längtan till oss som kallar oss mm. tillbaka det tror jag jag tror att den det är väl det bland annat det som jag tänker Jesus säger när han säger att han lämnar kvar någonting hos oss att den finns där någonstans djupt inne i oss. Hur förstört vi än har gjort vår omgivning eller oss själva. eller Så finns det någonting. Det tycker jag att jag har sett gång efter annan. Människor som jag tänker, det här är helt omöjligt. Här finns inga vägar tillbaka till något humant. Och så är det helt makabert märkligt. Hur det ändå kan vändas till någonting. Och, och när du säger det, vad menar du då? Alltså det som man har lämnat kvar. Är det liksom Guds konet inne i oss? Ja, eller Guds kall kallelsen. Eller, eh, det där. Jag ska aldrig ge upp om dig. Jag överger dig inte. Jag kommer att fortsätta dra dig. Eh, men du, du måste också... Alltså jag kan inte tvinga dig, jag kan inte forcera dig, men jag kan fortsätta. Jag kan lova att aldrig ge upp, jag kan lova att aldrig överge dig. Och jag kommer att fortsätta med det tills den dagen du, du vänder dig mot mig och går de här stegen. Det mm. tänker jag nog. Ett, jag tror det var Ann Arlebo som skrev det i, i sin faste bok att om någonting om någon som hade en längtan och sen så upptäckte att det var bara en skärva av Guds stora längtan efter Åh, henne. Ja. ja, det var fint. Att, att det är två stycken längtan som möter varandra ja. och Guds längtan är liksom så ändligt mycket större än vad vi kan ja. ja. men Så vill jag nu tänka. att Det är det han lämnar kvar hos oss. Och det är det vi liksom är satta att se och upptäcka och värna hos oss själva och varandra såklart det är ju också någonting av det som står i episteltexten låt oss då gå ut i honom utanför lägret och dela hans smälek det är ju inte bara för att vi ska liksom vara goda på något sätt eller det är ju för att det har en poäng glöm inte att göra gott och dela med dig av sådana offer behaga Gud mm. det är vi har en uppgift när vi väl orkar att leda varandra in mot det humana mot gudslikheten och uppmärksamma varandra att lyssna på den där skärvan eller kallelsen eller vad det är Ja det är det där paradoxala att vägen inåt oftast är vägen utåt Ja precis Som ja. tur är tänker jag ja. Tänk om det bara skulle varit vägen inåt Ja det skulle vara olydligt att leva i ett sådant samhälle. Och då den här vägen som temat är. Vägen till livet. Mm. Och jag tänker att vi inom kristendomen talar väldigt mycket om den, den rätta vägen. Den smala vägen. Den trånga porten. Mm. Det finns många liknelser för det där. Alltså Det som på något sätt ska leda till Gud. Mm. Och jag undrar lite grann över den vägen. För jag tänker att den kostar på ja. och det är inte vi, det pratar inte vi så ofta om. Det är precis som det står här. Det är som en födelse och ja. kanske kan man erfara att det är lite som en förlossning, att man mm. sedan drabbas av glömskesjukan mm. när man väl har mm. livets barn i famnen. Mm. Men det kostar på något sätt. Mm. Det är ju det är liksom ett pris att betala. Tror jag, för allt som inkluderar oss själva som har med liksom gudslikheten och gudsriket och det allra mest humana att göra kräver ju någonting av oss det är ju som minns någon sa som liknar vi förlåtelsen till exempel forgiveness is free och det säger vi ofta förlåtelsen är fri but forgiveness is not cheap den är fri men den är inte billig den kostar, den är dyr därför att den kostar den kräver så mycket av oss och så tänker jag att det är med vägen till livet också. Och ibland är vi så snabba i kyrkan på att säga att alla dörrar är öppna. Och, och det är sant också, så det, det perspektivet måste vi behålla. Men, men all förändring kostar mycket. Det kostar självinsikt, det kostar ar hårt arbete, det kostar ibland konfrontation som gör jätteont. Sanningen, får inte prata om den, den kostar jättemycket. Det är jättearbetsamt att leva nära sanningen. För den kostar jättemycket av oss allihopa. Mm. Det här tänker jag du skulle kunna prata om supermycket och med att du till och med har skrivit en avhandling mm. i det. Mm. Så jag, var, jag var knappt fråga kan du säga <skratt> någonting om det. <skratt> Men jag tänker just du som alltså för er som inte vet så har ju du, kan inte du bara säga. Så jag har skrivit en avhandling om försoning framförallt mm. och om rehumanisering utifrån Martin Boers eh, filosofi om skuld. Mm. Jag tänkte på en sak som jag tar upp i den avhandlingen, som jag tänkte på när jag läste de här texterna, är eh, någonting som blev så framträdande när jag pratade med dömda förövare som ofta när, när de ska arbeta och som har liksom försökt jobba jättemycket med sig själva och göra allting rätt och zona sitt brott och så vidare men de har fokuserat på sig själv och först när de börjar lägga fokus på den andra så händer det någonting det är som det liksom jag liknade väl det förändrade fokusets paradox när jag börjar liksom fokusera bort ifrån mig själv för att det är någonting som jag har gjort och någonting som hör samman med någon annan som jag är förbunden med så är det inte för att jag inte bryr mig om mitt eget men det är, det är som om jag genom den andra hittar någonting som jag inte kan hitta på egen hand som är livsviktigt och så tänker jag ofta att det är, vi är liksom förbundna med varandra vi kan inte, vi kan inte avsäga oss banden till varandra, hur gärna vi än skulle vilja kanske ibland med människor som vi inte varken tycker om eller vill ha med att göra. Vi kan inte det. Vi hör samman. Och det är väl därför det kostar. Det är ibland enkelt att liksom stänga dörren och säga att Nej, men jag har inte med det att göra, men det, det har vi. Mer eller mindre. Mm, åh, det låter jättejobbigt. Ja. Jo för det är ju mycket lättare att paketera in det och ha lite kontroll ja. över det och hantera det själv ja. Så. men att gå igenom mm. den andra mm. hur, hur har de gjort det va? och vad händer Eller vad? Jag tänker att vi gör också det, det liksom Martin Boberg är ju duktig på det han lyfter fram vi kan inte hitta vårt fulla jag utan att vårt jag möter ett du men vi kan liksom leva som om vi använder varandra som det. Men det är ju först när jag möter dig som ett du. Och det kan jag inte riktigt planera utan det händer när jag öppnar mig. Då händer det någonting med mig. Jag tror också att vi här i västvärlden är väldigt duktiga. Vi är så individualiserade och inriktade på att det handlar om jag, mig och mitt. I Afrika finns det ett, eller i många afrikanska länder så finns ett fantastiskt vackert ord som inte går att översätta med en mening på svenska. Ubuntu. Som betyder att min mänsklighet är oupplösligt förenad med din. Jag kan inte bli människa på egen hand. Jag, jag hör samman i ett finmaskigt nät av relationer. På gott och ont. Det är ju fantastiskt när man behöver stöd och hjälp och stötta varandra men det är också förfärligt när jag inser att min förbundenhet den finns där också även om jag är förbunden med den jag avskyr eller inte vill ha att göra med mm. och det jag tror att varför vi värjer oss så mycket är många anledningar men, men kanske också kontrollbehov ja säkert att vi mister kontrollen ja. som är så trösterik att ha ja när vi lämnar över pucken till den andra på något ja. sätt eller upplever att det är det som sker det är väl inte mm. det som sker, den bara tar vägen igenom dig och så kommer mm. den tillbaka till mig på något ja. sätt just det jag tänker också som, eh, som att tolka det som ni gör med den här podden, det tycker jag är fantastiskt, ni tolkar ett stycke text, inte en person, utan ni gör det tillsammans det här är någonting det, det, är, det är en bit av det tänker jag, för att förstå någonting så behöver jag också ha ditt möte in i mitt sammanhang eller min tolkning av det. Jag kan liksom ha lätt för att ha kontroll när det ligger på mitt skrivbord och jag har stängt dörren så vet jag allting och kan allting, tänker jag. Men, men så fort du stiger in genom dörren så plötsligt så ändrar du på hela mitt... Eller du kommer här med frågor som jag inte ens har tänkt igenom och jag tvingas reflektera över det. Mm. Det är något rikt. Det är något fantastiskt tänker jag. Det tvingar mig ut från min konformitet och ut från min kontroll. Och det, kan vara, det är ofta läskigt och obehagligt och arbetsamt. Men, men det händer ju någonting. Det är något liv som kommer in i det här sammanhanget som jag tror är väldigt välbehövligt. Är det det som är livet? Ja, en del av det kanske. Oj, vad spännande. Jag skulle kunna fortsätta. Men jag vill också. Är det något, något mer? Någon, någon ingångsrätt som du har tänkt på när vi pratat? En stund. ja jag tänkte på, på. Jag tror det var i den testamentliga texten som Gud säger. Om mitt fredsförbund ska inte vackla. Det tycker jag är så vackert. Ett löfte. Ett så fast löfte om. Om shalom. Som är. Både ett löfte om vanlig fred, men det är också en sån här uppmaning. Shalom-begreppet bär liksom en uppmaning att du måste också vara en del i detta, annars så går det inte att uppnå fred. Och så tänker jag att det är i det när jag har kraft, när inte jag är böjd av sorg, eller smärta, eller mörker, eller så. Så, så finns det i fredsförbundet en uppmaning till mig att vara en del av det. Gå ut utanför stadsporten. I, i att det är ett förbund, menar du? Ja, ja precis. Mm. En överenskommelse ja. där med två ja, parter. Just det. Ja. Och när jag, då är det här liksom paradoxala förändringen. När jag, när jag gör någonting för att uppnå fred så hjälper det också mig till livet. Även om jag inte är i sorg eller håller på att förlora livet. Men det kanske hjälper mig att hålla mig frisk eller nära livet. Eller nära vägen till livet. Jag har konstigt nog börjat nästan uppleva det fysiskt. Att eh, när, när jag befinner mig i liksom en konstruktiv livsström. Alltså när Nej. jag mår bra och jag känner att liksom här, här flöda frisk mm. vatten. Då klarar jag av väldigt mycket mm som kommer mm. och jag, det är nästan som om jag, jag ser allting som flyter förbi och hoppar av arbete och privatliv och så jag tänker men den här, den här massan brukar inte jag klara av Nej. men i och med att jag står i friskt vatten så, så klarar jag den här mm. eh, och då, alltså, och då, eller friskt vatten eller i gudsnärvaron mm. alltså så, så blir rymdarna större på något sätt mm. jag vet inte varför jag associerar det till det nu men Det var en fin bild, tänker jag. Hur, hur jag blir påverkad av det goda jag både gör och får ta emot. Mm. Alltså när jag går utanför stadsporten <gör> på något sätt så ja. klarar jag mycket mer än, <gör> äh, än vad jag gör faktiskt i min instängdhet. I min instängdhet ja. i min arbetskapacitet ganska liten. Ja. Eh, när jag börjar vakta på mig själv och akta mm. så att jag inte blir utbränd mm. och eh, håller på mig själv och, och, och så. Mm. Men sen så på något sätt när jag går ut och ställer mig så eh, och också vågar bli såbar och mm. eh, vågar ta gestalt och, mm. och så. Mm. Det, det tycker jag är något av det mest förtroendefulla av nåddsfört att få ta emot när man både får ge och ta emot en annan människas sårbarhet det är plötsligt liksom alla de där försvaren eller ilskan eller motståndet det är som om det bara sipprar sönder när, när vi ger varandra vår sårbarhet eller när vi delar de där sammanhangen det är nästan som när du säger det du säger så fick jag bilden av en sån här gåsflock som flyger man delar på att vara den som flyger främst och vi alla är beroende av det och tar del av det så liksom samlar vi styrka nu är det min tur att flyga där för att hjälpa er och sen så när jag inte orkar mer så kan jag sälja mig i gruppen och pausa eller få liksom hjälp, flyghjälp, draghjälp där är både den där samhörigheten men också erkännande av sårbarhet, jag orkar inte mer nu vill jag inte, jag kan inte mer Nej, men då steppar jag upp och så finns jag här för mm. dig. Istället för att säga, oj vad svag och starkast Men då kanske du ska flyga åt det hållet och stanna på den pinnen där. Liksom, det är någon slags erkännande av att vi, vi delar detta. Det, det är något djupt mänskligt. Och där måste vi, ja, det är som att bo och Där måste vi det vi hör samman. Just nu är det jag som finns här. och Kanske har jag tur i mitt liv så finns jag här hela tiden. Men har jag otur eller gör jag illa så hamnar jag någon annanstans. Men jag är ändå del av det här sammanhanget. Mm. Tack för samtalet. Tack själv. Du har lyssnat på Tolkning pågår. En teologipod för dig som vill delta i tolkande samtal-